pertsonalaren atalerekin joango gara eta gure andaurretarako Miren mendik. Kaixo Miren. Egun onden hori. Zer moduz? Ongi, ongi. Bata batzu. <laughs> <laughs> bueno, e, orain dela 15 egun aurreratu bezala, gaurkoa ne, autoestimari buruz harituko gara, lehendik ere haritua gara, baina gaur beste modu batean. Eh, bai, bueno, nik uste dut, hori eh, horrekoan bueno, bueno, eh, nola esan eh, batera agarriak direla, ez? Eh, azkenean eh, erromara, bide guztiak erromara dixoaz, ez? Holan badira teknika ezberdinak, modu ezberdinak, eta ba, bueno, oraingoan berriz beste teknika kopuru bate planteatu beharrean, ez? Nik uste dut mm horrekoan -hmm. ba, bueno, haipatutakoak hor daudela. E, besteak ere, ba bueno, hainbat liburutan eta autoestimaren inguruan, ba bueno, literatura asko dago, bai, liburu asko egina dago. Orduan, ba, e, begiratzeko ere erresa da, eh? uh -huh. Eta ba, bai, eh gogoratu nintzen eh e, Jorge Bukai psikoterapeutaren eh ipuin batekin, bera oso jaioa daelako Ez dakit berez berakasmatzen dituen edo mm -hmm. edo nondik ateratzen at dituen, baina, bueno, ipuinpilla egina ditu, liburu pila idatziak ere, eta, bueno, e, askotan ba, oso lagungarria suertu daitezke. Eh? Eta, bueno, bere ipuinarekin gogoratu, eta, ba, bueno, e, ipuinak eta lezarrak ere askotan izaten dira, oso modu, harinean eta errezean, ba, bueno... E, Ez dakit ez, lagungarria suertadak izkigunak galako teoria astuni gabe eta tira, odan, bagono bueno, eaz... Eta ze pentsatu ematen dutenak, e, bai. modu errexe-errexean azalduta gainera. Bai, alaxe da, bai, gainera, askotan e, adibidezumeekin eta, bai, igual, askoz ere e, errezagoa sortetzen zaigu lertzea, mm -hmm. ba esaten dudana ez, e, a, teoria astraktoak edo edo dakit zer planteamendu teorikoekin, ez, baino. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, Ipuñaren izenburua eraztunaren benetako balioa. Aha, ala da. Bueno, eta zer tio Ipuño e, bueno, irakurri, irakurriko dut. Mm -hmm, Bad, hasiko naiz, eh? El kontatzen du gazte batek andereza arbetsain jakintzu batengana jotzuela laguntza eske. Zure gana jotzen dut maisu anderea, hain balio gutxi dudala sentitzen dudanez, ezer egiteko gogoak alde egin di Diotenez, ez dut baliorik Ez dut ezer rongi egiten, traketxa naiz eta nahiko ergela. Nola hobe aiteke, zer gehiago egin egindezaket balioetx nazaten. Ari begiratu gabe, maixuak erantzun zion. Sentitzen dut motiko, ezin dizut lagundu. Lehenik eta behin nire berezko arazoa ebatxibea erdut. Agian geroseago. Eta etenaldi bat eginez, gehitu zuen. Baina lagundu nahiko bazenit, agianek gai hau azkarrago ebatzi, izango nuke, ondoren zuri lagundu alizateko. E, Ederkin maizu hori gazteak zezeldu zuen, baina beste bain ere, balioak entzen ziotela sentitu zuen. Eta berriz ere, bere beharrak gutxi etxiak eta alde batera eginak ikusi zituen. Ongi da, bai ez datu zuen maizuandereak. Ezkerreko eskuko atxikian zera man eraztuna erantzi, eta gazteari emanez jarraitu zuen. Artu kanpoko zaldia eta zoaz azokaraino. Zor bat kitatzeko eraztuna saltzeko beharrean nago. Saiatu ahalik eta diru gutxien lortzen, ta in... Et, saiatu ahalik eta diru gehien lortzen, eta inundik inora ez onartu urrezko txampon bat baino gutxiago. Abia zaitez berehala eta itzuli txampon horrekin ahalik eta lasterren. <coughs> gazteak erantzuna eraztuna hartu eta aldegin zuen arrapaladan. Azokara iritsi bezain laster, merkatari egi eraztuna er eskaintzen azizitzaien. Batzuk interesadi erazten zuten, gazteak prezioa aipatu arte. Urrezko txampona aipatu eta parrez, urrezko txampona aiatu eta parrez asten ziren. Bakarrik auretxo zahar bat hal egin du gazteari azaltzen, urrezko txanpon batek balio handie egia zuela eraztunaren truk aldatzeko. Beste norbaitek lagununa haiian, ziarrezko txapon bat eta brotzesko tramankulu bat eskain zizkion. Baina gazteak agindu zehatzak zituen eta eskaintzari uko egin zion. Eraztuna eun pertsonari baino gehiagori eskenion ondoren, eta erabat porrote ginda, azkenean zaldiaren gainean igo eta maixoaren gana zuzendu zen. Naiko zuen bai bere akurrezko txampona eduki izana, honela eraztuna erosi eta maixoandereak bere beharrean laguntzen alko zion. Gelan sartu zen. Maixoanderea esan zuen, sentitzen dut bainan zuk eskatutakoa ezinezkoa da agian zehiarrezko bizpairu txampon lor nitzake, baina ez dut uste inori iruzurrik egin halko dio <coughs> Bai garrantzitsua orain txa aipatu, aipatutakoa laguntxo, begiratu zion irri fartxu maizuak. <coughs> Bete-betian asmatu duzu motel. Inori iruzurrik egin aurretik, eraztunaren benetako balioa ezagutu beharko dugu. hartu berriz aldia, ta oraingoan, Bitsi saltzaiearen saltzailearengana Berak ezagutuko du Inor baino hobe Eraztunaren benetako balioa Esaiozu eraztuna saldu nahi duzula Eta galdeiozu Ea zenbat eskeniko lizukeen Beragatik Baina nadi Eskaintzen dizuna eskenita ere E es saldu Ekarri bueltan Gaztea berriz ere Zaldian abiatu zen Bitxigileak edaztunak rizei joaren argi, argipean aztertu, bere lupaz begiratu, pisatu, eta jarraian esan zuen. Hm, ez aiozun maizu handereari bere alazaldu nahi badu, ezin izango dio dala berrogeita emesortzi hurrezko txampon, baino gehiagorik eman. Berrogeita emesortzi txampono jo egin zuen gazteak, bai... Irdesi zuen bitxigileak. Denbora iza nez gerohirurogeita ha txanpon inguru lortuahal izango genituzke, baina tira Salmenta presaskoa bada berrogeita he baino ezin izango ditugu lortu gaztea unkituta ziztu bizian abiatu zen maisuaarrenengaa gertatutakoa kontatzera. Jar zaitez esan zion handereak gazteari entzun ondoren. Zu eraztu nau bezalakoa zara. Bitxia, Balio txua eta paregabea. Eta halako bezala, aditu batek soilik ebalio, ebalua zaitzake egiazki. Ze zabiltzagazte edo nork zure benetako balioa ikus dezan saiatzen? Eta poliki poliki, eraztuna berriz berezkerreko eskuaren txikian jarri zuen. Hortxe ba, entzun dugu, gazteak e, zeburue uste izan zuen, eraztunarekin, miren? <laughs> Azieratik planteatu azue, zegoen berar, berarentzat, baina ez zeno hartu. <laughs> uh <-huh. laughs> Eta ba, askotan hori pasatzen zeigu ez? Gu gezkarela hoartzen, zenbat balio dugun. E, o, nik uste dut ezkarela ikasi behar dugula ez, e, oitua gaude beste batzuetan aipatu izan dugun bezala txikitatik e, ingurukoen iritzietan iritzi e, e, oinarritzen, e, eta, ba, bueno, eldutasunak nik dut honetarako aukera ematen digula ez, nolabait gure balio propioa bilatzeko, aurkitzeko, eta... Konpartitzeko beste ekin. E, nik badut esaldi bat, e, bueno, gaztetan e, batek esantzidana, zuzara zure buruaren opari honena? Ba, hoxe. Hoxe, <laughs> <laughs> hoxe. Ba, ikasketa bada. Eta nik uste dute geure buruari, e, basaintzuzen ere, egin gezaiok egun nin oparirik oberenetarikoa bai. Bueno, guztet, e, gaurko ipuñonek ez duela azalpen gehiagorik behar, hortxe dugu laguztia e, modu xinplean azalduta eta bakoitzak emango diola bere buruari e, eman beharreko erantzuna edo. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, hem, emendikan amagostegunetara e, landuko dugun kaia zein den e, aipatuko dugu, mm -hmm. iraunkortasun ezaren inguruan, aritxuko gara. Mhm. Mm eh baii ba bueno e, gure joeren kontrako plantea almendua ez e, ba bueno egunero behar e, biletzen dugun e, nola esan ohitura betik ohiiturak edo egunnerokotasunetik e, atera nahi ez edo mm -hmm. bueno e, segurtasunazken finan segurtasuna ematen diguten hainbat e, ohituretara eusten diogu ed diegu edo saiatzen gara ez eta ba bueno eh nik uste dut ikuspegi horretatik eh, lagungarria oso, lagungarria suerta daitekela ba, bueno, mm, ulertzea, ba bueno, igual askotan ez dela dena gure eskura eta segurtasuna azkenean ez duela zertan ohituretan oinarritu, ez dute esan nai ohiturak eh, bertan berautzi beharr ditugune gine baina baino lai ba bueno, dantzan, ez? Dantzan ikasi bai uiturekin eta bai aldiro ematen diren aldaketekin, ba, bueno, alako, bai, dantza esango nuke, ez? Mm -hmm. ez, ez eutxi hola etengabe edo, edo nahi eta nahi ez zerbaiti, ezin diogunean eutsi ez? Eta nola baiti kasi edo ulertu, ba, bueno, aldaketa etengabekoa dela?: Ba, horrelaxi agurtuko gara gaurkoan ere, e, minutu bat kanta entzungo dugu, eta mendik ama oster arte, Mirinarizmendi. Oso hongi, miliezke egeta bezarka daundi bat. Eguna argituaz batera, badator ilargia hoera, gure ametxe zain dari, lolo egitera, izarapean ez dago izarrik, pampiñan. minuto vargo e zero goizero ditudangalsa una con tua lanceco idu dolei segundoan visitare un miglia sker minuto vargo in zero goizero irria arpeghi am sincili cateco uegil nighto docen visitare Katilu soñuak zukaldean Gogoz ez dutu naizaitut zuik ustean Txirrindali buru ordena gailu Iru soñeko zazpioz bailu Denak polikak bai baina Tupoliken azu Minutu bat goizero, goizero Galdan galdza honak onduan, hartzeko iruro gehi zenduan, bizitzaril nilesken. Mine du bat goizero baizero, hirria aupegian zintzilik, hartzeko hori.